Irene Castezubi, kaixoa? Kaixoa, holdo. Beno, ba, ganko Andreak berriintasunaren aldeko elkartetik, ikasturte berria biatzen butzu ere, ezen gaben anrizarete lanean, baina, e, beno, ba, ideia berriak, ez da bai da berriak aurrera emanei jozu, eh? Eta, elduben astean gau sortzi, e, aintzuzten ere, ba, guru edo, bueno, itzaldi e, jardunaldi bat zantoratu. Bai, ala da. Ba, ba proiektu baten barrean sartuak gaude, eta e, proiektoren izena da, emakumeak eta anistazuna. Uh -huh. Hemen barne, Artolatu duguna ia da, eta bueltak eman da, e, galdera bat e, sortu zeigu. Eta berdinak aldera gera kirolean. E, bendetan berdintasuna dago. Zergatikana emakumeak usten dugu e, e, kirolari, lukun kirolar egiteari. Eta, er, konsehu asesoretan, edo goi batzordetan, non da emakumeak? Ba, gauz guzti horiek astertzeko. Ba, maio inguru bat Oiasu musean da Torren Oztira, Laka Maseian, Arratzeldeko Sazpitan entolatu dugu, non, e, denak konbidatuak zaudeten, eta han, e, islariak eta izango dira, mai, inguruan izango ditugunak, izango dira, nekan ez horia, ba, e, errealeako zuzendaritzan, e, dagoen, emakume bakarra, uhum. bestaldetik, Banesa Asensio González, De Dela, Gipuskoako federakuntzako e, ba, e, saskibaloiko presidentea, ez dakit jendeak uh -huh. esakutuko duen ere, bera-beran hibiltakoa da, eta beste tokietan ere. Uh -huh. Eta, nati Rufo, e, lilaton antolakuntzan hibiltzen den emakumea. Uh -huh. Baita ere, torreko dira, gurekin egotera, marinok futbol taldeko pertsona batzuk, superamara bat azetiko taldekoak, San Juan Arronik artekoak, uh -huh. eta baita ere gure baierako hainbat emakome kirolari. Uh -huh. Berriz ere esango dut, noiz, non eta nola. Bai. Eh? Da, urriaren anbasean, ostilararekin, eh, Arratzaldeko Zazpitan eta eh, Oiaso Museoan. Uh -huh. Hori bai, eh, azken momentuan, irugarren zati bat izango dugu, eta hori ja, sorbese esango da. A oh, mira. Eh, da, izan da foro el día, ¿ve? Ahí por todos Kirola eh, osoki está eh? estar toco dozué. Aipatu zu bak Kirolari profesionalen arloan. E, klubetako zuzendaritza daritza, ere emakumeak ba, egoera ere zein denez, ebota, e, ba, noiz, e, dune, ma, eta hipotu zuzen duen emakumeak lehenago ere girolari egiteari, dena? Azta. Aldugun guzia, pentsatzen dut e, gai, gaiak gai asko egia da, e, puntasko eta edatzen zaizk egula, eta bueno, bain guru eta ez da gindoraino hartaietuko mm -hmm. zaigun, Baina oso partaidea partaide, haundikoa izango dela uste dugu. Ta, mm -hmm. Hori da gure erronka, ez? jendeak parte hartzea talduen ta dituen dudaguziak edo e, pentsaimentu guziak, e, botatzea eta horri mm -hmm. dikant zerbait aurrera um, ateratzea, zerbet garbi. Mm -hmm. da, ba, jendeak gaztea, ez da oso gazte, baina ingeru ustean du. Zergatik? Hori horreko batzen ari osakideetako ordezkariak, hemen eskualde guazipatu Berezikin eskek, ama lau, ama bostu urtetan gehien txoenak, irula urtenak edo guztan dutela, irula hori ere, kezka da. Bai, badago teoria bat, esaten duena dela, klaro, e, erderaz esango duzer, esaten, eltrelzer ieldeberzer. Hau da, zuk e, e, emango elkar, e, elkartean, elkartean bizit bezala, emakumeak eta gizonak, rol batzuk bete, behar ditu, ditugu eta gainera, ba, e, era konkretu batekoak izan behar degera. Uhum. Suposatzen da, emakumea oso atletikoak baldin badira, ez dutela rol edo forma hori betetzen. Beraz, hama zein amaz azpurtekin ere, ba, hormonak disparatuak dago dela, eta ba, denak izan nahi dute e, parte hartu, denak nahi dute besteak bezala izan. ezta. Eta hastu egite dute, nola den, ba, kirola egitea erakoan ere, ze... E, Salud, ez. Osasun aldetik, ze, ze gauz honak uh -huh. izango dituzun, uh -huh. eta ez, anorexia bezdelako araboie, arazoiek izatea. Uh -huh. Takite, botatzea no, gatik, bueno, eh? eh Gabeziak nabar menduko bituzue. Eta eman daka aurrera pausoak ere, ipatu duzulen, bai. esatzen bat erakosak egiten, benesko aldean, joan den asteburuan txingudik horrika izan zen, nahi herri lastraketazko egiten dire, eta urtetik urtera, emakumen parte hartzea, kopurua unditzen duala, adibidez, ez? Eh? Bai, hori da, kopurua unditzen duala, baina ez, ez, mm, nola, esango nuke, era bezala, bai, ikusten dira, baina baloratzen no. dira, atehatzen dirinak. Eta, honbre, denak ondo ez dugu, bai, at ateratzen hasten dira, bai, baina uh -huh. orain dikant, eta ba, uh -huh. e, beraien be irabazketa dira bigarren maiakoak, orain dikant. Uh -huh. e, ateratzen dira, bai, baina parekide parek eta sonberdinean hor uh -huh. usten eh? Ba, galdera horri eta beste horri <laughs> ahi, de erantzuna, oia somo zean, hurrien e, e, amasean hostiarara. Eta uh -huh. beste bat horzin garr garrantzitu bat, azkenekoa, No ez, ez gauden, gera, zer gaten ez gara, gertatzen zaigu ez egoteko zuzen dereitza e, taldeetan. Mm -hmm. Nahi dugu, ez dugu nahi denbora gurekin kontatzen nalda. Bale? Mm -hmm.